بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هنا لقرآن الكريم لس قراءاتي هر یو قراءت دو د روايات دي شل روايات شل قراءت دا په مرتبه کې اوچت وي د روایت نه یعنی د دې قراءت لس امامان دي هر امام تعالی د پیغمبر نه یو یو قراءت نقل کړي نو د هاریو امام دو دو شاگردان مشهور شوی دی یو شاگرد یو شان نقل کړي بل بل نو شل روایت اشلل لکه مثلا زمونږه قراءت د عاصم څخه بدايه عاصم رحمه الله او د دوه شاگردان او شعبه او حفص نوزمونځي دا پاکستان کې کوم ده دا د حفص روایت ته اوس د دې ذورا او یانو د عاصم او بل <سؤال> حفص رحمه الله <سؤال> نوزمونګه قراءت د عاصم د خو روایت موږ چا ده د حفص طریقه ده دا حفص روایت قياده حفص الله <سؤال> ځان له طریقې دي په دنیا کې زمونږ د دې روایت په کسانګه زمونږ مذهب مذهب د امام ابو حنیفه نفعارد عاصم دیا پی جندل پکار دی نفعارد عاصم دی روایت مو دا حفث رحمه الله دی دا حفث رحمه اللہ دونیا کی دو طریق مشوری دی یو طوی طریق الجزاری او بالطوی طریق شاطیبی امام شاطیبی رحمه اللہ دا موق دا روایت حفث و طریق ذکر کردی حقا سطا ست دی قائدی پا اخر کشتا اخر که طریق شاطیبی و طریق الجزاری او دا لان دی کمخالی زیوند دی دا بڑا کو د امام شاطبي او طریقه دا او د امام جزري بیا د 50 نه زیاته طریقي دي دا صرف زموږ د روايت حفص باقي نو روايت قلوي سمندر ده موږ صرف اول داخبلز د دا کو پس دا غينه بده نور خبرې کو نو زموږه روایت چې کوم ده دا د حفص رحمه الله ده حافظ صاد او د دو دوطریقي ديو طريق د شاتبيز مونږ هم پاکستان کې مشهوره طریقه ده اگر چې پی پیژنیم نه نن سبا چې ته یو قاری سره قران کریم اوه ته ما ته سند را کوو نو تا نه په اول دا تاسو کېږي چې پکم قراءت دي وي بیا به نه دا تاسو کېږي چې پکم روایت دي وي بیا به در نه دا تاسو کېږي چې پکم طریق دي وي نن سبا چې سو قران ختم کی او ته ته ما خو فلاني ځکه قران ختم گی. خاجه قران دی ختم کو پکم روایت نسوکو یا پا پاو پاو می بس تیر کو نس روایت کې پاو پاو چرتا یا چالو به پکم روایت دی تیر کو بس مونږ په رو کوغان وب تیرولو او یو تم یو چې پکم روایت دی تیر کو وای په پا پانی پته <تصفح> آڅوک به کوي نقشبندای دا طریقې څه شهیدیا خو موږ نه پیژنو نس څه شهید دا د کلونو نمونه دي کده گاډونو نمونه دي کده اونونو نمونه دي کده انسانانو نمونه دي کده حیوانات زو خدانو پیژن دا زموږ د قران سره تعلق نشته د دیو جنا دا اوپیژن او دا حصو کم نه پیژني په پاکستان کې د کم خلې کې څرګلدا پته لګي ځکه ته چې قران کریم و او تا د روایت له معلومته په کومه طریقو وي د قران کریم دی او ټکه خو په څو طریقو ویل کېږي مالکی او مدین مالکی او مدین ویل کېږي اهدينا الصراط المستقيم په دریو طریقو ویل کېږي اهدينا الصراط صاد سره اهدينا السراط سین سره اهدينا الزراط صاد او یو بل سره ګډوړ ته بکمه طریقه کې ته کم یو قراءت او روایت دی نو چې دا نه پیجن څنګه بثو جداواله کې ته دیو جن دا یو اهم شی دی قراءت مو د عاصم دی روایت مو د حفص دی طریق نو طریق به ته ګورئ چې بکمه طریق قرآن ته لري حفص خو د طریق دی کنه یا طریق د شاطبی اختیار کا یا طریق د جزری او پاغه طریقه به چاليږي د به تهجوید کتابه سترازي بیا په دې طریقې لاندې مثلا تا تطویل شي په الله الان اذكرينك دوو وجدي یو څه شهده ابدال ده الله هذو هم څه شهده تسهيل ده الله نو یو کې ابدال ده او په دوهم کې تسهيل ده مقصد د خبره ده اول د قراءت دوهم د روایت او دریم دے طریق او سلو رنب کی بیا راضی وجه وجه مقصد دا چې دا فحر طریق کی بیا خپل وجه یا دا ټکه په دومره وجه سره ویل کیږي نو دا غو زمونږ د قراءت او روایت رسوبیا تجوید چې اول شروع کیږي نو اول پکې د مخرج بیان په تجوید کې اوله خبره دای دا <much> کومه مقدمات سو خبرې وکړي چې هغه ته ابتدایی خبره د تجوید وایي په تجوید کې اوله خبره د مخارج په جن دل دي چې کوم ځینې حرف روزي هغه ته مخارج وایي راکب ځینې حروف روزي دي په عربی کې مخارج وایي او یو ځېته مخرج وایي یعني زې د راوتو د حروف مخرج معنا ساده لغتن مخرج والکی کی موضع الخروج زید راوتو او استیاد قاریانو کہ مخرج سے تاوی موضع خروج الحروف زید راوتو د حروف یو خدا خبر اشوا زیونا دراوتو د حروف ہز دا حروف چ کم زیونو نروزی نو داسو زیونیدی نو علماء کرام وی د دې زیونا اغه پنځه دي یعنی پنځه اصول دي چې اغه زنه حروف روزي هغه ته ویل کیږي اصول د مخارجو جړه د مخارجو اصل د مخارجو اول د استاصلي قاعده کې لیکلي جوف الفم یعنی د قلی د نخا خالیه دویم د حلق یعنی مرای او دریم د لسان جبا او سلورم د شفتان شونډي او پینزم دی خیشوم خیشوم مقصد دی غنه دا پینزه سیزون دی دی دی اصول دی مخارجو اول دی جو د دخلی دن خالی حیثا په دی که یو مخرج دی او دری حروف تی ادا کی گی. یو پا که مخرج دی منی یو زید دراوتو د حروفو از او حروف تی ادا کی گی دویم دی شفتان ایا دويم دي حلقه حلق پدې کې درې مخارج دي او شپږ حروف ته ادا کېږي دریم د لسان جبا پدې کې لس مخارج دي اتل لس حروف ته ادا کېږي سلورم دي شفتان شونډې پدې کې دو مخارج دي سلور حروف ته ادا کېږي او پینځم د خای خیشون مانا د پوزی دا دن نحیسا دینا غنه ادا کیگی غنه مانا د پوزی اواز لکه اینا دیتا غنه ویلی کیگی نو دا تاسو اجمالا دا خبر یادی کی دیتا وی اصول دا مخارجو اصول دا مخارجو تاسو پی جندل چپینزی دیدا خبری دیر تفصیلی دي دی. خمونگی مختصر وایو استاذو پسنا سپوښنه توفسیرته تجوید بیا ریکارد دی او رایزان څه استاذه په دې قاعده کې مونږ دا صلیکری چې اقسام د مخارج او ابتدا مخارج په دو قسمه دي یو دي مخارج عامه او بل دي مخارج خاصه د مخارج عامه سره وی اته ما صفحه دا وګورئ مخارج عامه مخارج خاصه مخارج عامه څه ته وای مخارج عامه دي ته وای لیکيږي چې او اندام ته نسبت وشي لکه توس وې د جبه حروف د مارای حروف دارنګي د شوندو حروف دي ته ولیکيږي مخارج عامه چې او اندام ته نسبت وشي دویم دي مخارج خاصه مخارج خاصه سره وایي چې په اندام کې خاص ځای ته نسبت وشي مثلا طامق کې وې د جبي حروف او سوی په جبا کې د جبي د سوکې نه دا ادا کیږي د جبي د منځ نه دا ادا کیږي د جبي د اخر نه دا دا مخارج خاصه شول مخارج عامه دا پنځ دي کم کم لیکلی لیږه تا د توصول د مخارج موي جوف جوف حلق لسان شفتان خیشو دی جوف معنی د دن دنه خالی حصہ لیکلي دی خلاء الحلق والفم خالی حصہ د مرئی او د خولې دویم د حلق حلق ط الحنجرم وی مرئی دویم د لسان جبس لورم شفتان پینزم خیشوم دی تا التجويف الانفم وی یعنی د پوزه دنه حصہ دا مخارج عام مشول بیا دا مخارج په دوه قسمه دیو مخارج محققه دي او بل مقدره مخارج کله تاسو په نظر یانی زوینه دراوته د حروف محققه هغه مخارج او توې لیکيږي چې ځے معلومي هغه د حلق لسان شفتان او مقدره هغه مخارج او توې لیکيږي جزے معلوم نهي لکه هغه جوف شو او خیشوم شو زې څنګه معلومه معلومني دا چې تاسو مخارجونو دې ټولنه په خبر شي بل دي مخارج خاصه لکه موږ وخت دی مخارج په دوه قسم دي عامه او خاصه عامه غو چې موږ وی اندام ته نسبت وشو خاصه چې په اندام کې خاص خاصه ته نسبت وشو نو اسودي نقاطي کې اختلاف 17 16 14 سو کو یولستی 17 معنا ولست 16 سو کو شپړلستی سو غشپا 17 دا قول د امام ابن الجزري صاحب دی او دا قول د خلیل صاحب دی خلیل زبوي ولستي 14 دا قول د امام سیبوي دی دا خلیل زب شاگردو دی و 14 او سوار لست امام فراو ای سوار لستي کوئی ولستی سو کوئی ولست سو کوئی اشپالہ سو کوئی سوار مز منبع عمل پس تو ولست امام خلیل سے مذهب غورا مذهب دے نو ولست دا ول اشپالہ سو سوار دا پوری تفصیل بتا سکتے راضی صلی اللہ تعالی نا خیر خلقی محمد علی ہ و